Como o tremilvio por, por terra aonde esvai en o inverno na corda necesidade Como chove miudinho por as veigas da campaña Como chove miudinho por as veigas da campaña Recolle son mar Esta fortuna Recolle o mar E o ríos Manteñen Este corpo de aura Sempre vi Dureza para ser canto, para ser campo, alma se tore no core por estas almas, alma se corpo que son terra que son terra, que son ter nas na campanha Como o eh, temos por aí algunha outra cousiña que anunciarlles aos nosos oíntes, non? Sí, sí, a ver, que todos os que queiran a chegarse a tradicionares esta fin de semana terán a intervención dun grande equipo, un grupo extraordinario, bueno, un dúo, ¿no? que son Camaño e Meixeiras, ¿no? uh -huh. que veñen de, de Galicia. Ah, eh, Galicia eh, ¿no? Son as dúas antía a Meixeiras e eh, a súa compañera, pues, unha co, co violín e outra co coa cordión, fan sí. unha... Un, bueno, unha mezcla estupenda. Un dúo extraordinario. Pois, a Eli, non no tradicionarios de gracia, esta fin de semana están ahí. Seguro que algunhas das nosas rosalieiras achegaránse seguro, para poder participar seguro, con eles. Se seguro, seguro. Que... Se, se lle mandaremos aviso precisamente a elas para que se acheguen ali, é eh. eh, pouco, cando menos... Mm, por lo menos disfrutar da compañía non? exactamente, eh, eh, eh, que disfruten eh, unhas casotas, como ellos tamén as convidan a subir o escenario eh. parece, parece ser que por culpa do coronavirus, pois a participación non vai ser cativa non? non, teñen muitísima me parece que teñen xa concertadas varias persoas as que van a participar precisamente uh -huh. nesa actuación, pero bueno eso non, non quita para que sí. poidan ter o contacto e en outra ocasión pois poder convidálas a reunir salieiras a participar con eles, porque como música teñen grande interpensa. Ah, bueno, no, música, pero, bueno rutinaria. Pero as cantareiras nosas seguro que axudarán son, son bueno, son fans de, de, de todos los que traballen xa sabes ti, que estivieron con Xavier Díaz, que con Xan Pampín sí. con o Grupo Ailá con todas as persoas que viñeron hasta agora e os tradicionarios, pois pues, eles, eles tamén participaron. Tanto é así que mm, mm, non cantaron con Carlos Núñez, pero si tocaron no No, sí. no, Palauda Música con Carlos Núñez sí. bueno, son grandes intérpretes y también musicazas ¿no? grandes sí, músicas ¿no? sí, y entonces por eso, día 14 lo lógico, pues queridos oyentes, si quieren ponerse en contacto con nosotros, intentaremos que puedan disfrutar de alguna entrada que seguro que terán reservada que para sí. ellos bueno, pues vamos a despedirnos a, a, a despedirnos e eh, dicirles que isto foi Galegos Novais aquí en Radio San Boino 89.4 eh, 89.4 da FM Queridos xentes mm, que teñen unha feliz semana ata o Vindero ¿sabes? Así que amigas e amigos, como digo sempre que anoites eh, dañe as gracias como non a Fernando a ti Xulio tamén por estares aquí e eh, Amigas e amigos, que anoite seixo vos descanso, a vosso descanso, arrúa a liberdade e dico a que ven...